بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح صدري ويسر لأمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعض أعزيزي قرد أشترا إيش أفعل هم شوال غشمي Eləcə də özümə Allahdan qoxmağa nəsiyyət edirəm. Bugün biz sizə, bugünkü günümüzə aid, ən mühüm məsələlərdən sayılan bir çoxlarının səhlənkar yanaşdığı namaz mövzusunda danışacaq. Əksəriyyəti namazın o dərəcədə də vacib olmasını deyir və onu tərk edir. Halbuki Allah subhanahu wa ta'ala bunu bizə buyurur. Peyğəmbərlərin hamısı namaz qılan olub. Eləcə də onların davamçıları. Gəlin, baxaq, görək, Rabbimiz subhanahu wa ta'ala öz müqəddəs kitabında o Peyğəmbərlər barədə nə buyurur? Bir zaman İbrahim əleyhisselam, həyat yoldaşı Həcəri və oğlu İsmailı əleyhiməssələm Məkkəyə gətirmiş Onları Kəbənin yanında qoyub getmiş və xeyli uzaqlaşdıqdan sonra Kəbəyə tərəf üst tutub dua edib demişdi Ey Rəbbimiz! Mən nəslimdən bəzisini sənin mühafizə olunan evinin yaxınlığında heç bir bitki olmayan bir vadidə sakin etdim. Ey Rəbbimiz! Onlar namaz qılsınlar deyə belə etdim. Ey Rəbbimiz! Məni də, nəslimdən olanları da namaz qılan et. Ey Rəbimiz, duamı qəbul et. Dəqqət edinizmə, qardaşlar? İbrahim ə.səlam ailəsini heç bir bitki olmayan, su olmayan bir yerdə məskunlaşdırır. Allaha təvəkkül edir. Qəsdi də nədir? Onlar namaz qılsınlar namazdan başqa bir şey istəmir. Demir ki, Rəbbim onlara rozu ver. Onları elə bir yerə yerləşdirmişəm ki, orada nə bir yemək, nə də içməyə su var. Namaz, yemək içməkdən də zəruri, insan üçün vacib olan bir şeydir. Digər ayədə Allah Subhanı Tələ buyurur, kitabda İsmaili də xatırla, həqiqətən o, öz vəədinə sadiq idi. O bir elçi və peyğəmbər idi. O öz ailəsinə namaz qılmağı və zəkat verməyi əmr edərdi. O Rəbbinin rızasını qazanmışdı. Bu ayədən açıq-aydın görünür ki, Allahın rəcasına qazanmaq üçün namaz qılmaq vacibdir. Digər bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur: Biz İbrahimə, İshaqı və bir də Yaqubu bəxş etdik. Hamısının əməli salih insanlardan etdi. Biz öz hökmümüzlə onları doğru yolu göstərən rəhbərlər etdik. Onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəyyətdik. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. Demək, əməli salih insan olmaq üçün namaz qılmaq lazımdır. Başqa bir ayədə Allah xumadələ nədir? İnnə salətə tənhə anil fəhşəy vəlmünkar namaz insanı yaramaz işlərdən, murdar əməllərdən uzaqlaşdırır. Bir zaman Şüeyb a.s. öz qövmünə Allaha ibadət edin deyə buyurmuş. Onlar da ona belə cavab vermişdilər. Ey Şüeyb! Atalarımızın ibadət etdikləri məbudlardan yaxud mallarımızı istədiyimiz kimi istifadə etməkdən vas kesməyimizi Sənə namazınmı əmr edir? Bu ayəyə diqqət yetirsək, bizə aidin olar ki, kafirlər belə namazın Peyğəmbər üçün ən əzəmətli əməl olduğunu bilirdilər. Yunus aleyhissalamı misal çəkəyir. Balıq unutduqda Allaha yalvarıb deyir, səndən başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən. Mən isə həqiqətən özümə zülm etmişəm. Allah da onun duasını qəbul edir. Onu bu sıxıntıdan qurtarır və buyurur. Əgər o, Allaha tərif deyənlərdən olmasaydı, balığın qarnında qiyamətə qədər qalacaqdı. Təfsirçilərin hamısı bu ayənin təfsirində deyir ki, Əgər o, namaz qılanlardan olmasaydı, balğın qarnında qalacaqdır. Dikqət edirsinizmi? Təhsə onun duası yetərli deyil. Sıxıntı anında dua edə bilərsən, əgər xoş günlərində namaz qalanlardan olmamısansa, sənin duanın qəbul olması sual altındadır. Məlumdur ki, Musa a.s. Oca Allah ilə bilavasitə danışıb və Rəbbi ona belə buyurub, Ey Musa, Həqiqətən mən sənin Rəbbinəm. Başmaqlarını çıxart. Çünki sən müqəddəs tuva vadisindəsən. Mən səni seçmişəm. Sənə vəhiy olunanı dinlə. Həqiqətən mən Allahım. Mənindən başqa heç bir məbud yoxdur. Mənə ibadət et və məni xatırlamaq üçün namaz qal. Dikqət edin, qədaşlar. Allah s.ə.v. Musaya a.s. ilk əvvəl namaz qılmağı buyurması namazın ən əzəmətli əməllərdən olmasına qəbalət edir. İlk dəfə Rəbbi onunla danışır və birinci əmr nədir ona? Namaz qıl. Həmsinin onun qardaşı harına eləcə də İsrail oğullarına namaz qılmaqını buyurur. Allah s.ə.v. belə buyurur. Biz Musaya və onun qardaşına Camaatınız üçün Misirdə evlər hazırlayın. Evlərinizi namazgah edin və namaz qılın. Möminləri müjdələ deyə vəhiyyətdik. Quranda həmsinin Davud a.s. barədə də xəbər verilir. Uca Allah buyurur, Davud bizim onu sınağa çəkdiyimizi yəqin etdikdə Rəbbindən özünün bağışlanmasını dilədi və səzdəyə qapanıb tövbə etdi. Təsirlərdə qeyd olunur ki, namaz qılıb Allahdan bağışlanma dilədir. Eləcə də oğlu Süleyman aleyhissalam, o da namaz qılanlardan idi. Bu xüsusda dəvcə Allah belə buyurur. Biz Davuda Süleymanı bəxş etdik. O necə də gözəl qul idi. Daimə Allaha üst tutardı. Bir dəfə axşam çağı ona üç ayağı üstündə durub, bir ayağının dırnağını yerə vuran çapar atlar göstərildi. Süleyman dedi, mən günəş üfüqdə batana deyil, neyməti olan məhəbbəti Rəbbimi zikr etməkdən üstün tutdum. Atlar məni əsr namazından yayındırdı. Süleyman onları yanıma qayıtarım dedi və o atların qıslarını və boyunlarını vurmağa başladı. Diqqət edirsinizmə? Süleyman aleyhisselam namaz qılan idi və o atların onu namazdan yayındırdığına görə hamısının qıssılarını və boyunlarını vurur. Zəkəriyyə aleyhisselam Allah s.ə. bu Peyğəmbərin barisində buyurur. Zəkəriyyə mihrabda durub namaz qılarkən mələklər onu çağırdılar. Onun duasının qəbul olduğunu Ona xəbər verdilər. Oğlan uşağı ilə, Yahya ilə onu müjdələdilər. Həmsinin İsa Aleyhisselam. O hələ beşlikdə ikən, görün, nə deyir? Deyir, mən Allahın quluyam. O mənə kitab verdi və məni peyğəmbər etdi. Harada olur omsa oğlum, məni mübarək etdi və nə qədər ki sağam, mənə namaz qılıb zəkat verməyi əmr etdi. Diqqət edin. İsa alayihis salamə beşlikdəy ikən namaz qılmaq və zəkat vermək əmri vəhy olunub. Və nihayət peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu Namaz xususində ən gözəl nümunə bizim üçün peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səllimdir. Çünki onun namazı bütün namazlar, yəni tarix boyu əsrlər boyu peyğəmbərlərin namazları təkmilləşə-təkmilləşə gəlib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallamın vaxtında artıq ən kamil şəkilə düşüb və bizim üçün ancaq onun bizə öyrətdiyi namaz məqbuldur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallamə Allah s.a.v buyurur, ailənə namaz qılmağa əmr et. Özün də onu səbirlə yerinə yetir. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallam özü görün nə deyir? Bu dünyada üç şey mənə sevdirildi. Qadınlarım ətir və bir də gözümün ağı qarası olan namazı. Dibqət edirsiniz mi? Ən çox sevdiyi bu həyatda nə olub? Həyat yoldaşları ətirilənmək və namaz. Lakin bu üçünün arasında ən çox sevdiyi namaz olur. Nə qədər qılırdı o namazı? Nə qədər? Saatlarla özünə əziyyət verirdi. Cəmar namazı qılandı Onu qısa edirdi ki, zəmatı əziyyət verməsin, fərz namazlarını. Ancaq gecə namazını qılandı, onu uzadardı. Elə vaxt olub ki, Bəqərə, Ali İmran, Ən-Nisa surələrini bir rükətdə oxuyub. Bir rükətdə nəhayət bir gün həyat yoldaşı onun uzun uzadı namaz qıldığını görür. Tabiətdən düşdüyünü, ayaqlarının şişdiyini görür. Ona az ziyaraq deyir, Ya Rasulullah, Axa Allah sənin bütün günahlarını Bağışlayıb, niyə bu qədər özünə əziyyət verirsən? Cavaba baxın, Rəbbimin şükr edən qulu olmayımmı? Rəbbinin şükr edən qulu olmaq üçün namaz qılmalısınız. Başqa yolu yoxdur. Nə qədər dildə desən ki, Allaha şükürlər olsun. Nə qədər desən, bu yetərli deyil. Əməlində özü də namazla onu sübuta yetirməsən, şükr edən bəndə sayılmayacaqsanın. Peygamber sallallahu ve sellem ömrünün sonuna qədər namaz xususunda həm yer nümunə oldu. Hətta hətta ölüm ayağında belə. Ölüm yatağından qalxa bilmir, lakin cemaat namazında iştirak etmək üçün, cemaatla bir yerdə namaz qılmaq üçün çağırır yaxınlarını. Abbası və Əli ibn Əbi Talib rəziyallahu anhum. Onların qoluna girir, ayaqlarını yerinə sürükdəyə sürükdəyə, əziyyət çəkə-çəkə gəlir, durur cəmaat nəmazına. Nəmazı qılır. Son nəfəsində artıq tərpənə bilmir yerinə. Sadəcə başını belə döndərib cəmaata baxa bilir. Və nəfəsi də ağır gedib gəlir. Ölüm bir huşluğu anır. O anda belə cəmaata baxır, deyir ki, əssalə, əssalə. Başqa şey demər ha. Əsas bundan möhkəm tutun. Namaz qılın, namaz qılın. Allah s.ə.q. ayrı-ayrı ayələrdə peyğəmbərlərin namaz qılan olduğunu bizə xəbər verir. İndi deyəcəyim ayədə isə peyəmbərlərin hamısını bu əhatə edir. Buyurur ki, onlar Allahın nimət bəxş etdiyi peyəmbərlərdən, Adəmin və Nuhla birlikdə gəmidə daşıdığımız kimsələrin nəslindən İbrahimin və İsrailin nəsrindən seçib haq yola yönətdiyimiz kimsələrdir. Onlar özlərinə mərhəmətli Allahın ayələri oxunduğu zaman səzdəyə qapanıb ağlayan kimsələrdir. Onların arxasınca namazı buraxıb şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar ziyanı uğrayacaqlar. Diqqət etdiniz mi, qardaşlar? Namazı buraxıb Nəfsinin istəyinə uyanları nə gözləyir? Ziyan. Bu, dünyada da ziyana uğrayacaqlar. Qəbirdə də, axirətdə də. Nədir o ziyan? Peyğəmbər s.a.v. buyurur, İnsanın qiyamət günü ilk soruşulacağı əməl namaz olacaq. Əgər bu soruq sualdan keçsə, digər əməllərinə də baxılacaq. İkinci ziyan, Rasulullah s.a.v. deyir, hər kim namazını vaxtlı vaxtında qılsa, Qiyamət günü bu namaz onun üçün bir nur, onun lehinə bir dəlil və bir də onun nizad tapması üçün bir səbəb olacaq. Namaz qılmayan kimsənin isə nə bir nuru, nə bir dəlili, nə də ki, nizad tapmaq üçün bir qurtuluş yolu olacaq. Beləsi, qiyamət günü Qarunla, Firanla, Hamanla və Ubey ibn-i ilə bir yerdə həşr olunacaq. Qardaşlarım, Bütün bu deyilənlərdən belə nəticə çıxır ki, Allahın rizansını qazanmaq, onun şükrədən bəndəsi olmaq və əməli-sarih insanlardan sayılmaq üçün, üstəlik qiyamət günü uğur qazanmaq və nizad tapmaq üçün namaz qılmaq vacibdir. Kimlər ki, namazı boş bir şey hesab edir. Namaz qılmaq vacib deyil, əsas qəlbin təmiz olsun deyirlər. Onlar Allahın əmrinə qarşı çıxır və Peyğəmbərlərin halmısına müxalif olurlar. Dolayısıyla dedikləri ilə əməlləri düz gəlmir. Bir tərəfdən müsəlman aq deyirlər, Quran-ı müqəddəs kitab olaraq qəbul edirlər, digər tərəfdən isə həmin kitabın içində yazılanlara əməl etmir və ümumiyyətlə İslam əxlaqından kənar əməllər edirlər. Belələr, əgər özlərini müsəlman sayırsa, ola bilər bu dünyada özlərini müsəlman sayırsa. Baxaq görə qiyamət günü Allah onları nə sayacaq? Əsas Allahın hüzurunda olan haqqı hesabdır. Allahdan diləyim budur ki, bizə ömrünüzün sonuna qədər bu yolda sabit qədəm qalmağı, müsəlman kimi yaşamağı, müsəlman kimi bu dünyadan kösməyi müsəlmanlarla bir yerdə həşr olunmağı və onlarla bərabər Firdos cənnətinə daxil olmağı nəsib eləsin. Ey Rəbbimiz, ey qəlbləri çevirən Allahım, qəlbimizi dinin üzərində sabit et. Ey qəlbləri çevirən Allahım, qəlbimizi öz itayətinə tərəf yönət. Ey Rəbbimiz, bizi həm bu dünyada, həm də axirətdə möhkəm sözlə, la ilah illallah kəlməsi ilə sabit qadam edik. Bu dünyada o kəlməni yaşadıq, qəbrdə o kəlmələr barədə verilən suallara cavab verək, qiyamət gündə üzü ağ, başı uca möminlərlə bir yerdə cənnətə daxil olaq. Subhanak Allahumma wa Allah, bihamdik, ashhadu an la ant, atubu ilayk.